بسم الله الرحمن الرحيم ونبي عبد الله خباب ابن الارضي رضي الله تعالى عنه دار لوي جليل القدر صحابيه او د اسلام بارکيده تکلیف ہونا دي تر سوني شيوي او ذیلفل اللہ ربنی زد د صبر توفیق ورکړو ګور ددي صحابینم د خباب کونیه دا ابو عبد اللہ. او د والد نومه د اراد زمانی د جاهلیت کې غلام جوړ کړي او په مکه کې خرشوي د اسلام په ابتدایي زمانہ کې د زید ابن ارقم رضی الله انو په کور کې مسلمان شوه اداش پغم نمبر مسلمان دسوم ډیر لوی مخ کې دی او اسلامي روړې غلامو دل مشرکانو ډېر سخت سزا ورکني د دې بدن نوې کپړې لرکې او پانګا پانګار به راز وڼکو پښيني به ورته غټ غټ کاڼي کې خل او هغه سرواټ کې د بدن نه چې کمڅوب دلک نه نوغې به مړی شوي د په تمام مغضواو کې د الله د حب سره ش. اده با توری جوڑو د داده ده زریعه معاشو عمر رضی اللہنو با ددلیر احترام کولو ویوزل عمر رضی اللہنو پخپل خر ده سور کرو او ویوی چی ددن علاوه صرف یو سړی ده چی اغد دی سورلی مستحک ده ن خباب رضی الله انو تپو سو کو حضرت بلال دی دعا لته د اسلام بارک ډیر تکلیفون رسی دی دی اسلام بارکی دی دعاړو تا ډیر تکالیف رسی دی نو داد سابقین اونه د اسلام تښوغم شړې او په اسلام وروړو ادا الله فلا رک دې تکلیف ورته ملاو دې د تبه د اوس په نسغري چولې اپنور کې به واچو یو زلت یمرزي الله تپوسو تطوش کوې تا تکلیف سي ما دا شاو ګورا د مشرکانو د تس تکلیف رسې درې نشاء کیسم کن جانو وی اور ببلکړې شو زبه پکې ورولم پسر ورټکو وا به شو لو نژما د شان چې بواز درا وته پاغي بد سرټ کی مرشل حراش ابن سیمه دج مدینی منورې تراغه نو د دو سر د الله حبيب د دور ور اده دیر بیمار شویم دے اده اخر کی کوفا کیوں پا اخر کی دے پا کوفا کیوں اولی رضی اللہ عنہ لچکل د د مر خبر او رسول وی رحم الله خباب رضی اللہ په حضرت خباب باندې رحم وکي اسلم راغبا پخپل مين ایمان راوړو وا هاجر توین پخپل خوشالې هجرت کړو و عاش مجاهدا طول ژوند مجاهدانتي رکو وقت لې په جسمه او د تېر کال بيماري و سيد لري هوا پیر بيمار دي د دریو او یاو کال په عمر کې وفات دي بعضې دو دیرش احاديث ددنوي دی چه دو دیرش د دیدوینا منقول لی او دوی تا دیر تکلیف رسید لیر دیدی او زنانا غلامو چه اسلام ارادو اغیبو والو تاکولو. او اس پنه بیتو دا که پده سر بیوله داغونه ورکو دا اللہ حبیب دعا گخته وده دا پارا نو الله دا سنتقام واغستو چه داغا مالک دد بیمار شو نو بیاور تا تباوی چې دا باالا سمیگی چه پده سر داغونه ورکو نو حضرت خباب او نورو به عصمت و دوله اپا دی سر به غل داغ ور کولو الله چې د چان انتقام مخلی نو الله په هر طریقې قادر دی د انتقام مخستوبانه دا داړه لوی جلیل القدر صحابي دی او دې را عمر بيماري تي رکړې زکه دي حديث کې داسې وایي د دا ابي عبد الله حباب ابن الارض رضی الله عنه نو روایت ته دې فرمایي شکا او شکایت کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم ته د کفار د تکلیف او دا دای چې مونږ سور په پریشان کولو او دا الله حبيب تکیا والي وات برده تنيا او سادر تعالو چې د دیو په جل للكعبتي پشوري د ښا بي شريفي کې پیدا کاوي د سوري دلانې اللّٰه حبيب صلى الله عليه وسلم بسا دربانه تا فقلنا من غويلي و يا الله حبيب الا تستن الا تستن شر لنا اياثا سومغ د فار د مدد اللهته دوولهنا آیا تاسو مونږ د پاه دوانه غواړي ف قاله د اللهبيبي قد کانه من قبل ل کوم بشه کو چې تاسوونه مخکو ی خذ رجلو او بنیو شي سړي فهحفرو له فیل اروي ځمکه کې بور ته کونجکړې شو فا جالو فيیا پهې قنده کې شو ثم يوتا بالمنشار رو بډه شوارا فيود على راسه دورت پسره کې خوند شوا فيجعل نصفين نعابو غرذول شود ټکني ويم شاتو بامشات الحديد او منګزو لري بشول پنګزو دوش پني ماذنا لحمه و عظمه هغه چی به و اخوادغه خو د اډو کې دا غنا ایغه روح به دا ډو په نه د اوس په منګو ژل لري کوله شو ما يسدوه ذالکان ديني خو دې دمر تکلیفنم اغي د خپل دین نه بنکړې نو کلکو مضبوطو دې کې مد حد دا صبر په عذاب چې په دین کلا کې دوم را غي په خپل او په خپل دین باندې هغه ثابت قدمو په خپل دین باندې هغه قدمو هغه را د دین د 파 را تکلیفونه आवाज د امت نبر برداشت کوي مخ ی امتو زری زری شوی د اوس په نو پمنګزوی غوخه دا د کو نل لري شوی واغی دین نه پریف نه دی امته خو خیره امته وای دیتہ خو ور امت وای نو دای خو بدا غی پر نسبت ډیر خبره برداش کئ والله کسمپ الله لا ې من الله هو هذا امره و مخ پوور کوبا الله دا کاردین دیې اسلام بخورېږې هتییر را کې تردي چې چې به اوصورور من یو لښار د پهمن کې د سوانه بځي حضره مته لا يخافو الا الله او يريغي بنا مگر دی ولانا اسلام بامشی او د هیچه د سزا او د تکلیف نه به یریغي نا وذئب علی غنمیه وذئب علی اسلام په پټولو دینو باندې غالب شي یوシャレ بنيه ريغي مگر ديو الله نه بيري ديو الله ير به فزړ کوي وزعبا على غنمي هي وزعبا على غنمي هي د یو ولانب یریږي او پخپلو بی زوب د شرمخانو يرمنوي اے دخپلو بی زوب اراکما د دې شرمخانو نميريږي نه بلکې دا غېنا بمده پا منوي وز عبا علی غنمہی یری گی باندې د شرمخ نه پخپلو ګړو ولکنکم تستعجلون لیکن تعشو تلوار کوي الله حبیب تلوار م کوي الله وللا تھوری مسلی حل کی رواه البخاری د دې حدیث روایت کړل دی امام بخاری رحم الله وهو متوسد وفي روايه وهو متوسد اي الاختك يا لغول وبرده فسادر وقد لقينا من المشركين شدتا او بشكر سيدنا منتق دم المشركان ون او دا تاماوي چې حباب رضی الله <سؤال> هو نهود ترو کار به کوو او د الله <سؤال> حبب سرې مینو وراتلو به اسلامې راړو چې اسلام راړو نو هغهمالکه چې د د کموا غی به پهتو دوسفنو د ت داوررکو د د الله حبب ته شکایت کولو د الله حبله من سر خبااب یا الله تدخب امدتو کی نو دد تا مالک بیمار اشوا ام انمار دا غینو موسو و مینمار الکب سر کی بیماری را نو دسپیو پشان به غپل نو ال شل جداال سمیگی جی پد سر ول دا غونه ور کئ نو هذا خطاب رضی اللہ عنہ بداغن ورکول هذا خطاب رضی اللہ عنہ بداغن ورکول او اوسنګ چې د الله حبیب خبر ور کړو ناغشان کی یو عظیم بشارت چې ان قریب د چې الله بدا دشمنان حضور ختم کی او اسلام بدر لری لری پوری په لا هوشي تر دي چی یو سور بر یو د الله نه بغیر بداغ پزږ کید بل چا يرنی ادي کی دا وای چی د مشرکانو په تکلیفونو د سره صبر وکي اقیو اے بازی مسلمان ظالم دا غطا تکلیف دې سره صبر کړي ا چې صبر دیو کو نو زر تر زر ب کامیاب شي دیو جره چې عمره تکلیفې سره دې صبر کړي اود الله ندی امید دا مصیبت د ختمې دو ساتي او بدی طریقې به الله خپل مدد او نصرت را ديږي وان ابن مسعود ابن مسعود رضی الله عنه نو روایت ته قال ذا صحابی فرمای لماکان یوم هنین کل چورز دهنین آسر رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غرق غروال ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسنس خلقت فلقسمتی پتق سیم ددی غنیمت کی او دمالی فے کی او هنین یو عادی د پمن د مکی مکرمه او توائف کی واقعہ د ہونین دل تشویوا اتم کال د حجرتو د مکی مکرمه د فتح نہ پس فات والاقرب نہ ہابشن ورکیو قرب ابن ہابس سمعتھم من علی بل خاننا او پدی طریق دی اسلام سر مانوش ا دا خپلې قبېلې د تميم قبېلې د سردارانو نو او د په جاهلیت اسلام دواړو کې د شریفانو نو وا عطا عین ابن حسن مثل ذلک ورکړو عین ابن حسن په مثل ذی اغه تم خان ورکړو وآتانا سمن اشراف الارب او ورکډیو سه خلق ته اده سردارانو داربونا وااثرهم يومئذ في القسمه او غورکډیو دې په وراثه تقسیم د غنائم کې فقال رجل يوسني وليو فقال رجل يوسړي وليو دایو بد نصیب شړيو او دا د مونه في قانونه والله قسم الله ان هذه قسمتون دا خو یو داې تقسیم ما غودله فيها چې دکن صاف نه د کړې شوي وماري د فيها وجه الله په کې دا الله د ځائرا د نه د لرلی فا قلتو ما وی والله قسم پا اللہ لأخبرن رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم خام خاذ بخبر ورکم رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم فاتیتو ذرعالم فا خبرتو بما قالا نو خبر مرکڑو پا غچ دغی منافق ویلیو فتغیر وجوہو رضا الله ذہی په مخ مبارک کې د غشی د او خپکان د وجنې تغیر راغلو حتا کان کشفر کا مخ مبارکې پشان د سشو د سور رنگ شو تابو وی چی سور رنگینه مخ مبارکې سشو کشفر سرف وای سور رنگ تا اے مخ مبارک دی غسینا او د خپکان دی سور رنگ پشان شو لک سرمن شرمن چی وی د سری شرمنه پشانی مخم مبارک جوړ شو ثم قال بیاذ الله حبیبی فمای عدل شوک د چینساب بوکی اذا لم يعدل الله ورسوله كلا لاياذ بالله الله ورسول انصافن ان کی یابل سک انصاف کئ ثم قال به فرمائل يرحم الله موسی رحم دیو کی الله پ موسی علیہ ایزان ته ته صلی الله علیه وسلم طریق را یا دکا وی رحم دیو ک الله موسی علیه السلام قدو دی بیاکثر من هاذا تکلیف ور تر رسول شو ډیر د دینا فصبر نا غی صبر کړو ایس فها او جو حالو نا پو وای تم ډیر تکلیف رسولو <سلام> زکار <زقال> اللہ و ای اي ایوہ الذین آمنوا لا تکونو کالذین آذوا موسیٰ فبرعہ الله مما قالو وکان عند الله وجیہا فقلتو صحابی و اماؤی لا جرم خامخا لا ارفعوا الیه نب پورتکم دی نبیر اسلام تا بعدها پسد دی دینا حدیثن یو خبره ورسوله تکلیف او رسی نو جندا یو عادت جوړ کای سوک چا بار کیدا شسپکا او غند خبرو کی نو می ورسوی ور اغلب په زهنی تکلیف رسی نو سرکل شی او رسی تکلیفو تکلیفونو سره کله سړی بیمار شي او کله داستا خبر رسول اگ انتقامی کار شورو کی نو لویلې نقصانات وشي متفق علی و قوله دا پاکسرید سواد مهمل اثر د چټکه پینیشتا و هو شیبغن احمر دا رنگ صورت وای مخ مبارکی دا ششو لک سرنګ او د سرنګ په شان د الله د دا حبیب مخ مبارک سور شو اگورا نبیت چه سوک زرر رسی ندا واجب القتل وی چه اسلامی قانون وی اسلامی قانون وی اوہدت موسیٰ علیہ السلام نالا حبیب ذکر کو چه ای تمداسی تکلیف رسول شویعو وردا سړید دي خبر دو جنا کليمې د کفر وا او د پسمرلوه تباهي کې وا کې شو چا چې الله او رسول تر نسبت کو د ادم عدالت ندا کليمې د کفر دا بعد علماء د کشف معنا کړه ک زهب دا سی تغییر او زیڑ والے پکراغے لکسر زر او ایرحم اللہ و موسیٰ لقد او دیا بی اکسر من حالا ایٹولو پیغمبرانو تبخل کو تکلیف رسولو نئی بسبر کولو تو زمون پیغمبر علیہ السلامم صبر کرے دی وژنه چې پیغمبر ته تکلیف رسې کیو عالم او غیر عالم بار کی شوې نو دا خبره دنیا کې سنوي نه دا دی وژنه ولماوي کړي غیبت د علماو دیر لوی دې دی د غیبت د غیر علماو نه زکه د یو غیر عالم غیبت داغه شخصي غیبت دې او غی زرر باغ ترسی او غیبت د علما او د اسلام او دین تم تکلیف او زرر رشی دا ورته تکلیف رشی او قران کې م الله وای ف صبروا علی ما کذبو و اوذو حتا تاهم نسرنا سوره انام کې وای اینی کو خلقو پیغمبران او تخلق تکلیفون رسول او غی پدبان صبر کولو نو هرچا په صبر کلام بیا او په ستل پکارنی او دارچا په ضرر صبر پکار دے صبر سر الله مدت راجی و یصبر مفتاح الفرج صبر دا چا بیدا دا مصیبت دا ختمیدو پدی مصیبتون ختمی او پدی مصیبتون الہ الالمین لڑکی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقیت محمد آلہی اصحابی دیو I <laughs>